Arena lui Cătălin Tolontan, la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin! Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Vorbim un pic despre ceea ce Vlad mai mai devreme în discuția pe care o să o repetăm în fața dumneavoastră, noua nomenclatură. E vorba de o parte dintre angajații de la Slașa. Vă să fac o precizare înainte de orice. Atunci când spunem bugetari, să ne gândim că vorbim și despre medici, pompieri, polițiști, agenți, oameni care unii și riscă viața la propriu, alții duc o viață îngrozitoare, de stres toată cariera lor, alții sunt cu adevărat în serviciu public. Deci, când ne referim la Bugetari, să nu facem nici cu dispreț, nici băgându-i pe toți în aceeași școală, Pentru că aici nu vorbim doar despre oamenii care mută hârtile dintr-o parte în alta. Nu. Bugetari, adică plătiți de la buget, sunt și profesori. Și profesori. Și, profesori, da. și oamenii sigur. de la uh, unii dintre cei de la ANAF care lucrează din greu. Deci să nu-i punem pe toți în aceeași Ei, Există însă. Nu, și dar se... și în rândul lor. Sigur, sigur, tot felul de funcții favorizate care îi enervează, în primul rând, pe cei care fac, fac grea și corectă. Și de acolo aflăm și informațiile. Când ei se trezesc da. cu niște colegi, cum avem azi două exemple în libertatea colegii, de 23 și 24 de ani, este vorba de două consiliere ale lui Sorin Grindeanu, fostul premier, acum este președinte la Ancom. Ancom este o companie, o, de fapt, nu o companie, este o autoritate a statului român care, așa cum spune ea însăși despre ea spune ea despre ea însăși, iertați nu ia bani de la buget, nu, nu ia bani de la buget după cum nici loteria română nu ia bani de la buget dar Ancomu ia bani în urma unor legi care obligă pe obligă firmele private din domeniul comunicațiilor să plătească bani statului, Pinancom. Adică către Ancom și de acolo banii merg la, merg la stat. Bun. Ce am descoperit noi în această companie? În libertatea, două consiliere din cele șase pe care le are, din șase consiliere pe care îi are fostul premier. Apropo, 7000 de euro este venitul fostului premier net la, ca președinte la Ancom. Se numesc așa, Cătălina Miriță 24 de ani, nicio experiență, nicio Expertiză în uh, domeniul uh, Serviciului public. Da, dar trebuie să învețe uh, Are un master la SNSP Adevărat uh. și o carieră de succes uh, În uh, zona de modeling A apărut inclusiv pe coperta Unei uh, ediții Britanice, a unei uh, Reviste importante de, de Fashion. Deci are Experiență. Și Alina Gabriela Modan Numele nu spune nimic, dar este fica fostului vicepremier Paul Stănescu, baronul de Olt, unul dintre cei care sunt vehiculați în momentul ăsta de PSD ca posibil candidați pentru alegerile prezidențiale, deci Paul Stănescu, și-a uh, împins fica în calitate de consilier la, la această autoritate, uh, unde oamenii sunt extrem, extrem de bine plătiți. Un lucru foarte interesant este că Alina Gabriela Modan, consiliera lui uh, uh, fostului premier Grindeanu, a strâns la nunta pe care a făcut-o, numele ei nu este nescut mai pentru că s-a căsătorit a strâns 220.000 de euro. Asta conform declarațiilor ei de avere, deci nu e nicio... Okay. Nu e pe surse, este pur și simplu pe documente uh, oficiale. Adică Oamenii... bani declarați sincer. În declarații de avere unde da, sunt. Da, declarații de avere, da. A declarat că sunt la luntă o sumă echivalentă în lei și euro, care echivalează cu 220.000 de euro. Acum, uh, ca să mă includ și pe mine în povestea asta, în... Uh, uh, erorile pe care le facem ca jurnaliști. Noi insistăm de obicei pe chestiunile care sunt legitime în dezvoltarea unui stat. De exemplu, am insistat foarte mult pe, fe pe felul în care sunt plătiți medicii. Spunând că e foarte bine că au fost mărite veniturile medicilor. Da, scuză-mă că nu sunt atent, mă uitam la galeria foto din modeling a domnișoarei consilier și apreciez foarte mult ținutele pe care le prezintă. Mie mi se... adică nu, nu că m-aș pricepe, da, așa, culoarea pozelor îmi place foarte mult. Sunt poze color. Libertatea vă invit. Fac, Fac. O, o mică un segment de publicitate inclusă, dar revenind. Uh... Ne concentrăm pe chestiile care sunt importante ca politici publice. A fost foarte important că s-au dublat spre triplate în anumite uh, meserii, specialități, profes, uh, specialități, iertați-mă, veniturile medicilor. Medicii au ajuns să câștige 3.000-4.000 de euro, asistentele 1.000-1.500 de euro, vorbim în sume aici, da? dar am scăpat din vedere, să o facem, o facem când prindem uh, informațiile, dar destul de rar. Care sunt veniturile din momentul ăsta din sectorul public, nu ne apareat încoace, nu ne apare la aia care muncesc mult. Da. Nu. La șeful ADP Sector 4, de exemplu, care câștigă 4000 de euro net. Ha. La uh, cum am mai vorbit aici odată, șeful unei, unei policlinici uh, de comună care câștigă 3000, 3500 de euro, net, doar pentru că e băiatul unui primar. Uh, s-a creat o clasă, așa o, da. o supra-clasă de fapt, uh -huh. o supra-clasă de bugetari extrem de bine plătiți, oamenii așa se vor agăța cu toate puterile și legislație de, uneori de partea lor de aceste poziții. Aici nu vorbim de o de oameni, de 10.000 mii de oameni, nu. Nu. Sunt sute de mii de oameni care câștigă peste o mie, de euro net în sistemul bugetar și nu punem aici sistemul uh, medical, că numai acolo sunt o de mii. Vorbim despre restul sistemului bugetar și nu punem magistrații, nu punem armata, nu punem poliția, nu punem aici uh, uh, uh, aceste organizații. Punem uh, administrațiile locale, punem uh, uh, zona asta de agenții și autorități naționale, care sunt, de fapt, din bani publici, într-un fel sau altul. Că dacă oricare dintre oamenii care ascultă acum Europa FM ar vrea să-și construi, construiască propriul monopol, să ia și el banii de la Vodafone și de la Orin, să-l cu pistolul și intră la închisoare. Logic, nu? Da. Eh, nu, statul nu are nevoie să facă asta. Statul nu să duce cu pistolul, se duce cu legea. Îi dă banii uh, fostului uh, premier, care, îi dă, care dă banii mai departe. Peste 1000 de ore să plăte fiecare dintre aceste consilieri. Dar noi încredințăm statului acest drept de organizare a vieții numele noastre. noastre numele nostru, dar în schimb, și echilibru și cinste Pentru că nu dăm putere statului Pentru ca statul să ne abuzeze Sau să favorizeze doar pe unii Dintre uh, profitori Și cred că asta este în anii 90 Existau căpușele uh, Care, uh, mă rog, firmele astea Fantomă Sau uh, diversi pseudo-antreprenori Care căpușau firmele de stat Care încă mai existau pe atunci uh, Cred că acum asistăm La un alt tip de căpușare cu mult, mult mai multe căpușe mai mici, un soi de căpușe reală birocratică, administrativă a sistemului administrației de stat. Și, cum spuneai tu, va fi foarte greu de desțelenit terenul ăsta odată ce a fost ocupat de toți acești paraziți. Ca să vă dau o singură știre picantă în închiere... La primăria Capitalei, în momentul ăsta, și în organizațiile care sunt uh, uh, societățile alea comerciale înființate ilegal pe lângă primărie, că s-a creat practic a doua primărie, avem o primărie paralelă. Mm -hmm. Cum o fi cu statul paralel? E de văzut, dar primăria paralelă există și primările paralele există. Nu poți să-i dea afară și ce fac acum? S-au întors la vizita medicală. S-au întors la vizita medicală și unii dintre ei vor fi dați afară pentru că n-au trecut testul psihologic. Imaginați-vă pe cine au angajat și-au angajat pile de-au ajuns la această variantă. Încă o dată, pentru că nu vreau să fiu populist. Toată reverența și gratitudinea mea și a noastră ca jurnaliști pentru oameni care sunt în serviciu public și își fac treaba. Da? În același da. timp, toată expunerea și, de ce nu, disprețul pentru cei care angajează pe pile în continuare pe salarii enorme. Mulțumesc! Cătălin, mulțumim! A fost Cătălin Tolontan alături de noi. Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM